O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara a od njega je i drugu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao O ljudi, bojite se gospodara svoga Isto toliko prava, koliko i dužnosti prema zakonu. Samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je sila i mudar. Žena nema prava, ako nema hodne slama. Ona podriženja koja su trpile, žene u ono vrijeme i taj zulum, isto to danas žene trpe. Nije lako biti roblje s kojim se trguje. Sada pitneti idu tako jako, da nema šanse da ih zaustavimo, ali možemo bar koče. Nije Tito kazao eh, morate mahramu skimu. Nego je kazao zarove. Ferađa mora sići. I zato znajte da nije gubitak kako čovjek ostane bez imetka ili ako ostane bez zdravlja ili ako ostane bez neke dunjaličke stvari ali znajte da se čar, ako se uprlja tu onda samo možemo obaviti četiri tekvira i pitanje trebamo i takvima obaviti sa četiri tekvira i završena je i Ne vidi više, إن لم يعمل لم يلقى من, من, من لا يقول عن ذنب لا يغفر حجاب انه إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وَخلَقَ مِنهَا زَوجهَا وَبَسَ مِنْهَُا ررجَالًا كَث وَِسَّ وَتَّكُ الله الذي تَ السَّأَلونَ بِهِ وَالأَحان إِ اللهَّه كانََ عَلَْيكُ رَقبا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 واشر الامور المحدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ازاي است الله جل شانه بقدا ذلك احوال الله احوالي мој одга pravi put он će biti na pravom putu а кога одведе у забруду таје залутао Sredočim da nema drugog Boga sem Allaha tabaraka wa ta'ala, a da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Kaže Allah Đelešanu u svojoj plementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha Đelešanu istinski kako se treba bojati i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O ljudi, bojte se vaše gospodara, koji vas je od jednog čovjeka i od jedne žene stvorio, a zatim od njih dvoje mnoge ljude, i bojte se Allaha Đelešanu s imenom kojim jedni druge dozivate i rodbijske veze neki dajte, i bojte se Allaha Đelešanu a Allah dobro zna ono što vi činite o Allaha se bojte i govorite samo istinu Allah će preko vaših ružnih dijela i postupaka prijeći i grijehe vam oprostiti a onaj ko se bude pokoravao Allahu Đelešanu i snijedio Muhamada ta je pobjednik dragi i uvažene sestre Meni je čast da se obraćam sestrama muslimankama koje u ovom je vremenu zaista zaslužuju jednu posebnu pažnju jer vidimo s druge strane da ovaj šeitanov mezheb dobro hara i želi nama nauditi. Pa zato ako je poslanik s.a.v. kazao Al qabilu bit din keqabilu bit džemr Onaj ko se bude držao vjere Izgledat će poput onoga koji se drži želavice Nagovjestio je to Muhammed sallallahu alaihi wasallam Da će doći vakat Pa ja kažem subhanallah Ako to nije ovaj vakat Onda kad to doći Ima li nešto od ta Da nije zavladalo u ovome vremenu Ima li neka fitna možda da nam je strana, nažalost nema je, nego sve haraju i uzmaju svoj ma u ovome društvu, a pogotovo među muslimanima. Zato se, drage sestri i poštovane, moramo posjetiti na vlagodat Islama. Ovaj Islam je hedija od Allaha šanuhu, a znajte da je nam dao hediju El Hadi, je koju pućuje i koji kad dadne hediju ona nije ogrančeno karaktera nego ta hedija ima udjela i u Dunjaluk i u Ahirat. Evo pogledajte da ljudi koji hoće Dunjaluk ne znaju ga sebi priuštiti zbog toga što neće Islam. Hoće da udovolje strastima, vallahi, pate više nego oni koji su uskraćeni od tih strasti ili oni koji svoje strasti podmiruju ili Ukrote, onako kako je to ova plementa vjera odredila zato blagodat islama je da budemo insani a da ne budemo hajvani i Allah je upravo poslao ovu vjeru ovaj menheđ da razvoji ljude od hajvana i da upotpune ljudi onu izjavu je da je čovjeka stvorio u najljepšem obliku I zato i dan i noć i stojeći i sjedeći i u hodu spominjimo Allaha Čelešanhu izražavajući mu zahvalu zbog ove blagodati koju nam je Allah Čeleo Aala dao Nije to naša zasluga jer treba da znamo da Allah Čelešanhu samo kada hoće nešto zato kaže budi Allah može da uputi ovaj sav narod ali Allah Đale šanhu je dao I to je njegova pravda, da čovjek ima pravo izbora Ja i ti kada smo tražili uputu Ili drugim riječima bili nezadovoljni našim priješnjim životom Možda nismo od nas znali da je rješenje Islam I tu se vidi blagodat Allaha Đelešanu Da je on taj koji nam je dao uputu I uputio nas i kazao nam na kraju Islam je ono što ti tražiš i drugog puta za tebe nema Zato hvala Allahu Đelešanuhu što nas je odabrao od voliki mahlukata da budemo njegovi robovi a da okrenemo robovanje šeitanu i svojim strastima. Na drugom mjestu, drage sestre, prije što se dotaknemo teme o kojoj danas želimo da govorimo, treba da podvučemo, drage sestre, jednu liniju i da znamo da ova vjera je od Allaha Đelešanuhu da Allaha Đelešanuhu je tijelo da ovako stvori ovaj kosmos i da podijeli zadatke s svim stvorenjima nama je dao zadatak i moramo tog zadatka biti svjesni pored onoga što prihvatamo Allaha Đelešanuhu za gospodara jer drugog izbora nemamo moramo znati da nam je velika obaveza da slijedimo poslanika Muhamada s.a.v. To je Allahov dar prema nama. Dat nam je čovjek sa najboljim epitetima i kvalitetima da nam pokaže kako se živi Islam i vallahi kogod bude tražio neku drugu uputu mimo upute Muhamada s.a.v. bliža mu je zavruda nego uputa. I zato vidimo danas da je nažalost malo slijedbenika poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. nas je teško prepoznati čovjeka ili ženu, da li pripada islamu, dok u prvim generacijima nije takav slučaj bio. Pa zato islamski učenjaci, u pogledu poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, su nazvali jedan ajet, ajet iskušenja, o kome Allah, džel leo ala, kaže Bada obu bilah mine šeju panu ražim. In kuntum tuhibbun Allahe Fattebi'uni juhbibkum Allah Juhbibkum Allahu A jagfilekum dhunubekum Kaže Allah ala u prevodu značenja Na bosanski Reci ako Allaha volite Mene slijedite Pa će vas Allah voljeti I grijehe vam oprostiti Treba da znamo drage sestre Da ljubav prema Allahu dž.a. Je uvjetovana šartom A to je da bez rezervno slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad kažemo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda mislim upravo prvo na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zatim na njegove žene kada ste u pitanju vi i sve generacije koje su snedle, sledeću vjeru kako treba na dokazu do sudnjega, do sudnjega dana. Znači nije ispravna teza da uzimamo od vjere nešto a ostavljamo nešto, ili da kažemo mi živimo u posebnom vremenu, živimo na posebnoj teritoriji, geografski smo udaljeni od islamskog svijeta, pa mi imamo pravo, jeli, da imamo oduška, da uzmemo ono što nama i Evropi odgovara, a da ostavimo ono što nije za ove krajeve. Takva teza dolazi od onih koji ne znaju Allahu, te bareke u tala vjeru, i koji ne žele sebi prvo dobro, a pogotovo onda vjeru s dinanima. Znači kada je u pitanju poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tu mora biti apsolutna pokornost. Jer Allah dželle ala kaže: "Va ati'u Allaha ve ati'u er resul ulil amri minkum. Pokoravajte se apsolutno Allahu dželle šanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, isto tako apsolutno. I vašim predstavnicima. Ovde nije kazano apsolutno. Znači nego onoliko koliko se predstavnici emiri, vođe, imami, pokoravaju Allahu dželešanu i slijede poslanika s.a.v. toliko, toliko imi treba da se njima pokoravamo u onome što je dobro. Danas je jako malo sredbenika sunneta, danas je malo oni koji su ponosni u svojoj vjeri, koji, kako kaže poslanik s.a.v. La te zalupa i fetu min umetin vahirine alel haq La jebrhummen hadaleomm olamen Khleahhum hatta je etjenrullahi ohho a dalik. Ima više rivajeta, ali o mimo navili jedna rivajet, a kontekst je isti ili smissao ko je kaže posannik sallllahu, ali je Smen,stalvno će u moomm ommetu biti jedna skupina koja je vidljiva na istini. Štato znači vidljiva na istini. to znašuje će slijiti do ostojno sunnet posanike Sol Allahu, ali je jo selemen. Nećevi navuditi. Imeju ovdje dva razloga koja čovjeka često udaljavaju da se potpuno preda Allahu Đelešanhu. Znači neće im nauliti onaj koji ostavlja, znači neće se upati sa njima u koštac ili onaj ko se sa njima ne slaže u tom što oni slijede. Sve dok ne dođe Allahuva odluka, a oni na tome. Zato treba Allaha Đelešanhu moliti da nam ustabiri naša načanja i ustabili naše korake na ovoj vjeri da slijedimo je li potpuno poslanika sallallahu alejhi i da znamo da je nakon toga ako Bog da samo reliki uspij. Drage i uvažene sestre, dobrote žene u islamu su velike. I vi znate, svaka od vas je vjerojatno čitala životopis poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili seiru, pogotovo knjiga koja je osvijetlila ove naše predjele, a to je dženevski napitak u kojem je prikazan jel, život poslanika s.a.s. i njegovo porijeklo, a zatim njegov sav život a i progres koji se desio sa njim vidjeli smo tamo, a i u mnogim drugim knjigama koje govore o biografiji poslanika s.a.s. i o životu poslanika s.a.s. i generacija prijašnji poslanika mogli smo zapasiti da je upravo Islam rahmet od Allaha vidjeli smo da ona stvorenja koja su po prirodi slabašna slabići u predislamsko doba su bili potpuno zapostavljeni i poraženi od tih stvorenja je upravo bila i žena ona je bila stvorenje s kojim se trgovalo koja nije imala nikakva prava osoba koja se to što to vidimo, nažalost, i danas. Jer znajte da se sira samo ponavlja. Znajte da ona ubjeđenja koja je imao Firaun, koja je imao Haman, koja je imao Karun, koja je imao Ebu Džehel, Ebu Leheb, takvi ubjeđenja isto danas ima. Ona poniženja koja su trpile žene u ono vrijeme i taj zulum I taj zulum isto to danas žene trpe mi vidimo danas nije lako biti roblje s kojim se trguje. Žena po prirodi je rođena sa stidom. Čovjek je po prirodi rođen sa stidom. I treba znači veliki napor i veliki nagon da se neko rastereti nečega u slučaju sa stidom. I zato vidimo da je upravo Islam blagodat kada je u pitanju žena. Zato Ja često imam običaj da se našalim sa braćom koja nisu oženjena pa kažem mu jesi li našao pola vjere ili što nemaš pola vjere pa se brat malo uozbili misli da sam primijetio na njemu neki veliki grijeh pa veli a šta ste primijetio pa velim žetije česta mu'minka jer poslanik alejhiselatu vesselam kaže khairul <al> mata'id dunya al-maratu salihah najbolja blagodatna dunjaluku je čestita, jeli žena. Česta mu'minka i ono što razumijemo iz drugih hadisa, to je, to je polovina vjere. I zato samim tim što česta mu'minka u preodu znači polovina vjere, dovoljno govori kakva prava ima žena u islamu. I zato je to blagodato od Allaha Đelešanuhu i to je još jedan dokaz da Allah je onaj koji je uzvišen, koji je pravedan, koji je stvoritelj i koji zna da stavi svaku stvar na njegovo mjesto i da svakom da njegovo pravo. I zato kada god ljudi ostupe od Allaha, kada ostupe od ove vjere, ponovo se vraća pred islamskog doba. I zato kažu neki islamski učenjaci da ono što danas imamo na pozornici života, da je veći džahilijet i da je kriza za vjerom veća nego li prije pojave Islama. Nači danas imamo veći džahilijet i u nekim krajnostima je ošao dalje nego što je to bilo u vrijeme ili prije pojave Islama ili u samom pojavljivanju, u samom pojavljivanju Islama. Jer poslanik s.a.v. kad se je pojavio u njegovom vremenu nije bila poznata bolest homoseksualizam. Nije bila poznata bolest da se čovjek ženi sa čovjekom, da se žena ženi sa ženom, da čuko nasleđuje, da čuko ima znači pravo nasledno, a žena nije imala nasledno pravo upravo prije islama. I zato drage sestre trebamo imati ovu činjenicu na umu da samim odazivanjem u Allahu tebareke k'o ta'ala vjeru mi nismo opterećeni ko što mnoge sestre nažalost tako tumače ili svojim dijelima tako pokazuju pa ćemo često čuti da naše sestre kažu a ovaj moj Boga meni ovo natako na glavu misleći na mahramu ili na zar a on ode tamo nije mi obezbedio uslove ja ne mogu ovo trpti ja se moram malo osloboditi Pa dolla bi malo na plaž otići tako dalje i tako dalje znači iz njenog razgovora i govora vidimo da je njoj islam teret a islam ne dolazi da nekoga optereti nego dolazi da uzne u okrine da sačuva čovjeka i ženu na ovim svijetu i da im da nedelju na kraju krajeva džennet za ebeda nakon toga više nema muke i nema i nema belaja i zato znači islam treba razumjeti kao blagodat koja dolazi od Allaha Đelešanhu a u toj blagodati ima veliko mjesto žena u Islamu pogotovo mi znamo da nema zajednice da nema porodice da nema društva da nema potomstva na dunjaluku ako nema, ako nema žene i zato Islam je dao rješenje a kufr i nevjerovanje nemaju rješenja evo vidimo na zapadu kriza za natalitet. Pa ćemo naći da u Njemačkoj po nekakvim podacima ima 4 miliona pašćad. Mogu se pohvaliti znači, samo sa pašim natalitetom, a nikako sa, sa ljudskim. Dok Islam, znači, preko porodice gradi jedno društvo koje ako bude ove sve stvari čini hajili i daje da društvo ima svoj smislu i da ono sa čime Allah Đalešanu zadužio u zajednicu da se tome okreće i tome pokorava zato može se puno kazat ali zaista žena nema prava ako nema kod nje Islama i zato ćemo naš puno puta i u islamskim brakovima problema pa se onda postavi nekada pitanje kako se može desiti brat se drži vjere sestra žena mu pokrivena. Međutim, gori kuća džehennem u kući. Moj odgovor je na to zaista nije se islam upoznao. Obostranu. Jer da je brat upoznao islam, zato je u islamu dozvonio da musliman oženi i jahlu kitabiku. Jer će on svojim lijepim ponašanjem i svojim znanjem i svojim odnosom prema Allahu dželešanu napraviti lijep ambijent i harmoniju u kući. Obratno, ako je brak, pa u problem muž. Ako je žena čestita mu'minka i zna da je Allah Đelešanhu činio džennet pod muževim nogama i da zna da se mora strpiti i ako joj muž čini zulum da je ona mazlume da ona ona kojoj se čini zulum i da njena se sredova prima i da ona mora se strpi i ako je ona toga svjesna znači ako je ona jaka mu'minka Ako u utrme insanu ima ikakvog hajera, on će to prepoznati i vidjet da ima pravu muslimanku, da ima ženu, da on se treba popraviti. I znači, moj odgovor je, ako ima problema u islamskim brakovima, to je dokaz da se ne zna islam podro broj jedan. Jer kad kažemo da se ne zna islam, to je najjednostavniji odgovor. Jer šta znači znati nešto, to znači praktikovati. I onaj insan koji nešto ne praktikuje, zato se po islamu i ne zove, i ne zove alim ili sljedbenik toga. I zato nije dozvoljeno čovjeka nazvati alimom, čija dijela velikom triliju od njegovog govora. Jer je znanje da bi čovjek radio po znanju. I kako kaže jedan veliki islamski učenjak, Šeho Semin, kaže ova vjera nije vjera neki tajanstvenosti i neki čarolija, i neki mračni razmišljanja, nego je ovo vjera naredbi i zabrana. Allah ti nešto naredio, pokori se tome, Allah ti nešto zabranio, provođi se, provođi se toga. I zato islam zaista rješava i daje pravo, a pogotovo daje pravo ženi koja ne može biti zaštićena bez islama. Neće niko pogledati ako kod nje ne bude islama, Ako kod nje bude Islama, imat će svoje mjesto i to mi vidimo danas. Ovdje kad govorimo, sestre, o, o vašim pravima, moramo se posjetiti na neke stvari. Znajte, drage sestre, dok vi tako lijepo tamo sjedite, a imale ste priliku da budete dopraćene s vašim mužejima ili vašim, ako boda mahramima, lijepo vam je i vjerovatno ili ste spremile večeru ili ćete je spremati kad se vratite imate od čega napraviti i tako dalje i tako dalje ovdje se moramo posjetiti naših sestara koje ne znaju gdje su njihovi muževi i da onda tek prepoznamo blagodat koju nam je Allah Đelešanu dao znamiste drage sestre koje imate potrebu da budete zaštićene znamislite jedno pitanje kada vam dođe ili da budete u takvoj situaciji Da dođe vaše djete i upita mama pa gdje je moj babo, ko je moj babo gdje se nalazi moj babo a ti ne znaš šta da mu kažeš i zato naša blagodat koju nam je Allah žarašanu davo islamom trebamo da ne dozvolimo sebe sačudni da u islamskim brakovima ima problema i da dovodi se u pitanje brak veli ne mogu ja, ona ima poseban mentalitet pa ljudi zbog mentaliteta je stalo firla razvodi. Ona ima posla mentalitet, ne kaže hlijep koja ne ukaže kru ja ću zbog toga pustiti. Ne obubile. Zato se treba toga čuvati, a treba Allaha žašanuhu veličati, koji nam je dao ovu lijepu vjeru, i da, što kaže danas jedan brat, mi ne znamo uživati u islamu. Treba da uživamo islamu, a kad nam bude teško, islam će nas naučiti kako da se strpimo u tome Pa zato ove sestre koje mi sada spominjemo, hvala Allahu Đelešanu da su one naučile da u iskušenjima se moraju strpiti i ne vidimo na javnim informacijima i na, pred kamarama naše sestre se izašle i da plaču i da nariču i da kažu mi ćemo se odeći slama zbog toga što nas neko napada ili zbog toga što nas neko želi pomesti sa ovoga dunjaluka. Naprotiv, još više uzmeju Od islama i više se pokoravaju Allahu tebareke ve Znači velika su prava žene u islamu i zato samo savjetujem i sebi i vama da što bolje upoznamo svoju vjeru. Jer ako je Allah tebareke ve taala kazo fosaniku fa'lam anhu la ilaha illallah, znači da nema drugog boga osim Allaha. Kako će znati poslanik kada je salatu ve selam jel oni mu potrebe el to nije znao koji Allah ne znao je Ali je Allah, zašao, on tijelo da poduči da mora čitav svoj život upoznavati svog gospodara i upoznavati svoja prava kod svoga gospodara, a isto tako da zna koja su prava njegovog gospodara kod njega. I zato u ovom islamu nema nešto što se zove kočenje. Mora čovjek da stalno ide napred i zato pogledajte ovaj naš iman. Po našem učenju ehli sunneta vol džamat, el imanu jezidu vajemkus. Iman raste i opada. Jezidu bi paat pokoravanjem Allahu Đelešanu, on se povećava. A jenkus bi maasit. A smanje se iman s griješenjem. I zato čitav naš život mora biti poprećen izučavanje Allaha Đelešanu, njegove vjere, pokolnosti njemu i badetima, međusubnim lijepim odnosima, bračnoj zajednici. I tu mi trošimo svoj život جالي تستكرمه الله تبارك وتعالى تبارك وتبارك وتبارك أن يقول عن عجاب أنه يكمي شبابك والغالو بعتابك إن للجين ساهمنا ورقين النبال المدين الجبال أحيى معه للجمال القدار أن عن عجاب أنه يكمي شبابك ne bi treba da znate da žene su najveća fitna koja danas šini nered na dunjaluku. I zato Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao: "Ma teraktu li ummati ba'di ashad fitne min fitnati nisa." Kaže, nisam za svoj umet nakon sebe ostavio opasnije fitne od fitne žena. I zato kažu selefi, kaže, naši stari su nam govorili idi iza vuka, idi iza medvjeda, idi iza lisice, ali ne idi iza žene. I to navodi jedan selefija koji kaže, tako mi Allaha 50 godina na me nije prošao početni tekbir u namazu. Sad zamislite kakav je tad bio Hal. Ako znate da u vreme i mama Šafije samo vidio petu žene koja nije bila pokrivena i ovo je jedan, jeli, jedno upozorjenje našim sestrama. Sestra ne smije izaći napolje goli nogu, niti smije pred svog gospodara u namazu stati goli nogu. Pa ako ti je žilbab toliko dug da se vuče iza tebe, da se neće ukazati trun tijela, onda ti ne trebaju čarape. Međutim, ako se bojiš i nije ti lakat džilba iza tebe ili pedalj da će se ukazati nešto od tvojeg tijela onda moraš obrati pažnju. Zbog čega naš narod je ovdje nazivao nikab feređom? Zato što feređ u arapskom jeziku dolazi od riječi feređ a Ferž je stidno mjesto i zato je ovdje naš narod nazivao feređa Znači, žena je sva stidna. U protivnom, ona će napraviti neredako se otkrije. I šta se je desilo? Nije Tito kazao, eh, morate mahramu skinuti. Nego je kazao, zarove, terađa mora siš. Danas ja sam nesposoban, ali sam ubježen da bi mogao ponijeti svu gardarobu koju nosi ženski svijet, mlađi svijet u Sanskom mostu. Znači, ja ovako svakad mogao bi sve ponijeti što žene nosio u sanskom mostu. Pa zamislite koliko tu onda ima jeli ispodnule stida. Allah zna ima li ga i kako. A kad nema stida, kako kaže poslanjeh sallallahu alaihi sallam, je da lem te stahi fasnama širt. Ako se ne stidiš, radiš šta god hoš. I zato se naš narod ne stidi i stvarno vidimo da u zlu, da u zlu nema kraja. I zato, drage sestre, vi treba da uvidite taj problem i da znate da morate sa vaše strane uraditi ono što je do vas Allah nikoga ne potrećuje preko njegove mogućnosti da se taj fitneluk u najmanju ruku koliko toliko spriječi možemo kaza da ga ne možemo zaustaviti što kaže jedan islamski učenjak sada fitneti idu tako jako da nema šanse da ih zaustavimo ali možemo bar kočiti jer kad nešto kočimo sporije dolazi a ako pustimo kočnicu eto ga odma i zato drage sestre povedite računa prvo o sebi a zatim činite davet i molite Allaha dželle šanhu da preokrine ovo stanje jer znajte da se sa ovim izaziva Allahu vealla veala sejba jer kazvladaju fitne ti onda dolazi Allahu dželle kazne koje evo mi vidimo vijenici a mnogi drugi misle da je to nešto sasvim slučajno, međutim Allah iz dana u dan kažnjava i kućimo veću kaznu za ovaj naš ženski mahlukat od te da je postava otranjak s kojim se obriše ko hoće i baca ga dalje u provaliju i zato znajte da nije gubitak ako čovjek ostane bez imetka ili ako ostane bez zdravlja ili ako ostane bez neke dunjaličke stvari ali znajte da se čas ako se uprlja tu onda samo možemo obaviti četriteg bira i pitanje trebamo li takvima obaviti sa četriteg bira i završena je i završena je stvar. Zato, drage sestre budite stabilne u svojoj vjeri šuvajte svoja stidna mjesta a zatim i drugima pokazivajte tu čestitost i zaista Blagodat je Islama Ženi kojoj se drži Drži Allahu i propisa Ta žena je zaštićena I ona ima svoje užitke I na ovome I na budućem svijetu A kazat ćemo da oni koji se drže Islama Valla i pate se I na Dunjaluku i na Ahiratu I mi vidimo Dok čestiti muslimani muslimanka Uživaju u svome braku U svojoj čestoj kući Koja je čista Drugi se pate Povim po rupama mišim i udišu onaj smrad i udišu ono što jeli i životinjama smijeta i ne imaju kojega ima islamski brak i kojega ima muž i žena u islamu i to je nama počas i to je jedno od najvećih prava muslimanke u islamu i muslimana u islamu želim da napomenem ovde isto tako pokolnost žene svome mužu Kako kaže Kur'an, "Er-rijal qawamun 'ala an-nisaa", što znači žena, to ne znači da su oni neki komandanti koji samo izdaju naređenja, a neko je sluga i mora to izvršava. Moramo se proći oni pogrešni šejtanski adeta da je žena magarac i da je žena magarac pogotovo sve kraj sve krvi. Oni prvo je na tovare na nju koliko more ponijet, a onda muž samo još Kanjom dadne po gasu nije to žena ima svoja prava ali isto tako žena ima svoje obaveze treba da zna svaka sestra muslimanka da ova fitna koja hara da je ona sebe ili onaj koji pojačava tu fitnu svojim odnosom ružni prema svome mužu Ne nemoj draga sestro da dočekivaš muža s neke tri krpe kuhinske zadjevene za tvoj pas i nekakvom haljinom koje bi se vrana prepala, nego znaj da tvoj muž dolazi iz džehennema u dunjaloški džennet. Pa sad zamisli kako hurija, merdija kako je razgovarala s onim dječakom kad je pošao da joj priđe, a ona mu je rekla, ne, ne možeš još, ti ćeš njeni sutra doći poslije dorška ili poslije sabah namaza. Pa hurije pjevaju svojim jeli, šehidima, pa je lijepo očekuju, pa incitiraju lijepe riječi. To treba da bude zaduženje i to je obaveza sestane muslimanke koja zna da šeitan svu svoju vojsku je mobilizirao da bi te učinio ružom pred tvojim mužem. I sada se ti trebaš potruditi da u njegovim očima budeš ona koja njega pleni i s kojom je on zadovoljan i na kraju krejeva da mu budeš pomagaš u pokolnosti Allahu te barakavu ta'ala a isto tako, svi šeitani živi i rade na tome da čovjeku ukrase sve druge tamo i zato čovjek kad izađe na ulicu, možda mu sto puta dođe u glavu šeitani kaže, pa jesi ti imao išta ljepše na dunjalku da oženiš vidiš da je svaka ova žena ljepša od tvoje žene To znanje i taj ilm ne treba se učiti. To šaitan donese i dadni ti Samo da bi se ti vratio sa svojoj kući i kazao ženi, je živa bila, ja tebe više ne mogu podnijeti. Pa šta ćemo? Pa Allah me rasipi. A kad dođe rasip, onda samo još dublije propadamo i idemo unazad i zazivamo srđbu svoga gospodara. Zatim treba da znamo, drage sestre, da imamo veliki emanet, da imamo, evo, pred očima jednu potrošenu generaciju, jednu generaciju koju ja nazivam ne se generaciju. To su ljudi koji svojim glava ništa ne znaju, Ne znaju Dunjaluk, ni znaju Ahirat. To su ljudi koji su puni predrasuda, a u islamu ne znaju, ama baš ništa. I mi danas imamo neki lipi didova koji idu u džamiju, ali poslušaj ga što govori svom unuku. In unuki. Hajmo mi sine da tebi dedo nađe tamo nekako. On njemu odmah govori kako se treba žen, dvijete se ne zna još snaži da sam srb nalije flašo i mlijeko. Njemu dedo govori kako on treba srcurišt tražiti. Pa da su društiva vremena možda bi kazao e sine, ima jedan čovjek kojega mi trebamo voliti, to je ti i to. I to su naša djeca govorila i kada obsuju to je bilo posljedno nekako napredovanje djeteta i zato znači imamo pred nama generaciju koja ništa nije odradila generaciju koja nikad nije svojoj djeci kazala e danas je cijelo i govorimo o osobinama poslanika ali govorimo o izgledu prvih generacije, govorimo o našim majkama ženama poslanika ali zato imamo velik udjel a pogotovo žena u odgoju djeci Ne da dozvoliti da odgojimo bandite ko što i vidimo sada. Ovo je rezultat onoga što je radila generacija prije nas. I zato kada je došao čovjek kod Omera radi Allahu ta'ala Anhu i kazao mu, o halifa muslimana, šta ću ja sa svojim sinom ome tuči? Pa mu kaže, ljudi to Omer, dovedi ga da mu ja pokažem. Pa kada je došao sin ovoga čovjeka, pitalo ga je Omer, Ljudi to, šta si to uradio sa svojim ocem, Zbog čega udaraš svoga babu? Pa kaže, opravedni halifov Allah i o halifo, vallahi, me ničem drugom nije naučio. Pa ja samo vraćam ono što je on meni dijelio, da sam ja bio nejak. I tako ide. Uvijek, kako kažu islamski učenjaci, El min amel. nagrada je iz iste vrste. A isto tako i kazna iz iste vrste. Ako si ti bio dobar prema svojim roditeljima Nadat se inšallah Da će i tvoja djeca biti dobra prema tebi Zato Znajte da nam je glavna zadaća A pogotovo vama sestre Kako kaže Kur'an ja, ku Ovi koji vjerujete Šuvajte sebe i svoje familije Od dva, tre Šije će gorije biti ljudi i kamenje. To je naša glavna zadaća, a zadaća koju je poslanik s.a.v. nama preporučio jeste Al mar'atu ra'ijetu fi bejti zeuđiha wa hi'e mes'ulatun ar ra'ijetih. Žena je pastir u muževoj kući i ona je odgovorna za svoje stado. Treba da znaš, draga sestro, da te je Allah dželešanuhu stvorio između ostalog da budeš fabrika koja proizvodi lijep proizvod, da budeš osoba koja će ugraditi svoj život u odgoj djece, da bi ti to bila trajna sadaka koja će ti biti i, i kako bitna na sudnjem danu nakon tvoje smrti. I zato hajmo se potruditi da ne budemo generacija koja će biti optuživana od strane drugih koje mi sada vidimo pre svojim očima da nisu radili posao, nego budimo generacija a kobolda koja će biti zahvalne generacije koje dolaze nakon nakon nas dalje drage sestre obratite pažnje na svoje oblačenje obratite pažnje na svoje oblačenje a isto tako oblačenje vaše djece kako kaže poslanik salallahu alijeve seleme naređivajte svojoj djeci da namaz obavljaju u sedmoj godini a u desetoj i ularajte i razvajajte u postelji nemoj čekati da djete odraste pa da onda ga učiš I ja sam razumio i pitao sam neke islamske učenjake da djete od sedme godine do desete mora se navikavati moramo ga bud na svaki namaz ali nećemo gledati kako klanja jel smlatio nešto nije jel ima avdes nema neka ćemo ukaza, kad je u, u dobroj volji da se avdes da zna i tako dalje ali od desete ne godine ne je obavljena da svaki namaz po ovome hadisu poslanika sallahu alihi wasallam i zato povedimo računa kako oblačimo sebe i kako oblačimo i kako oblačimo svoju djecu. Jer, znajte, kazali smo da ova fitna koja vlada upravo dolazi zbog problema žene i njenog slabog svatanja, da je ona žeralica koja sagara ovo društvu i koja ukropašćava ovo društvo. I na kraju Drage sestre, znajte da ova vjera nije sezonska vjera. Znajte da ovo nije trend. Da ovo nije vjera koja traži od ljudi da budu jedno vrijeme zlatni, a onda da na kraju budu umor. Da budu jednostavno ruda koja samo zapuši i napravi snad. Ovo je vjera koja stalno mora biti ako nije zlatna, onda da budemo srebro, da sijamo, da dajemo uvijek svjetlo da ide iz nas i zato potrudimo se da budemo ustrajni na Allahovom putu i za kraj navećemo dva primjera kada su u pitanju sestre. Prvi primjer je žrtvovanje na Allahovom želevala putu. Drage sestre, vi ste sada preokupirane kao i mi muškarci. Uglavnom je preokupacija kako urediti svoju kuću kako se lijepo obući, kako imati para da se ovdje uzijare. To nije zabranj na osnovi, međutim čovjek ne da bude priukupiran sa tim stvarima, a žel onda da budemo od ljudi koji će žrtvovati na Allahovom putu i koji će pomagati ovu Allahu Tebareke, od tada vjeru. Nemojte zaboraviti, opet ponavljam, šta je sa našim sestrama u Čečeniji? Gdje su njihova prava? sjedimo se žena u Afganistanu. Sjetimo se naših sastara u Bosni koje su izrodile djecu i sada ju bjeđuju i govore im Djecu, baš babo će doći, samo ne znamo će li ove godine ili će ikad više. Pitan je jedan veliki vojskovođa Alim i Mužahid Ibnu Mubarak. Pitali su ga ljudi šta te u tvom džehadu i radu za Allahu u vjeru vjeru najviše, najviše zadivilo? Pa on počeo da priča jednu priču koja je vezana za jednu čitavu familiju, za jednog dječaka, ali i za njegovu majku. Pokušaj ćemo da skratimo, možemo već oduvoljili. Kada je ovaj Ibnu Mubarek u jednom dijelu Iraka držao hudbe i pozivao narod da ulažu na Allahovom putu za džihad i pozivao mladiće da se odazovu i da se ide u borbu protiv nevijenika, čula je ovaj poziv jedna muslimanka jedna mu'minka koja je izgubila muža i svoga sina i svoju braću koji su poginuli na Allahovom putu pa se vratila svojoj kući bila je bijeda nije imala šta da udijeli na Allahovom putu ali je tjela da učestuje u toj borbi otkinula je svoje dvije velike pletenice kako bi lično učestuvala i pomogla ovome vojskovođi da ima jake uže u svojim rukama da napravi uzdu, konju i da to bude povod s kojim će upravljati sa svojim konjem. Pogledajte, drage sestre, koji žar da se pomogne Allahu ađelešanu vjera. Ova sestra je uradila stvar koja po islamu nije pohvalna. Da žena uništava svoju ljepotu ili da otkira kosu, a nijen žar je prevladao nad njenim razumom i nad njenim šarijatom ona je uradila to želeći da pomogne Allahu Đelšanu, vjeru i nadaju se da će Allah Đelšanu, zbog toga nagraditi pa kaže Ibnu Mubarak neko je pozvao da dođem na jedno mjesto i tu sam prenoćio a kaže ujutro je pokisila na vrata i jedna osoba kad sam izašao na vrata primijetio sam da se radi o jednoj ženi koja je sva bila pod zarom. Rekla mi je, jesi li ti, Ibnu Mubarek? Rekao sam, da. Jesi ti je koji pozivaš u džihad i traži da se pomognu voći na Allahovom putu? Rekao sam, da. Pa mi ona kazala stidno tihim riječima, evo ti, pomogli se na Allahovom putu, okrenula se i otišla. Kad sam otvorio kesu, vidio sam se radi o dvijema pletenicama. I da poživljim, u toj bitki je učestuo njen mlad sin od 17 godina koga je ona odgojila i poslala ga snijetom i riječima se ne snije vratiti s plinom i onim što raduje vojsku kada pobjede nego mora otići i poginuti na Allahovom putu kako bi ona imala neke garancije na sudnjem danu da je nešto uradila za Allaha Đalešanhu i da je nešto uložila za Allahov vjeru i tako je i bilo pa kada se vratio Ibnu Mubarak došao je, jer je mali dok je izgovarao o zadnje riječi tražio od Ibnu Mubareka da dođe i kaže malici da je Allah primio njenu hediju koju je toliko dugo pripremala za Allaha želešanu skinuo je normalno odijelo sa ovoga mladog muđahida koji nije imao nijednu dlaku brade, ali je toliko dugo ubjeđivao Ibnu Mubareka da na kraju mu se oteo i upao u borbu i borio se dok nije poginuo na Allahom putu a spominali smo u dersu Da je to taj mladić koji je sanjao da je u džennetu i sanjao posebne žene od kojih ćete jako Bog da i vi biti ako ostanete na pravom putu. Pa je pitao jeste vi Ajnur Mrdija, jeste vi one s kojim je oko zadovoljno? Kaže ne, mi njene sluge, idi ti naprijed. A kaže čuo sam kako se došaptavaju, kažu ovo je muž ove trelijepe naše jeli, gazdarice, ovo je muž Ajnur Mrdije. Došao Ivno Gubarek, donio kesu i pozvao tu ženu, tog muđahida i pitao jesi li ti ona žena koja si mi dala pletence, pa je ona rekla da. Pa mu ona nakon toga kazala, ako se mi došao s redosnom vješu, dobro jest, ali ako se mi došao nažalost onda neću da te vidim. Pa je rekao Ivno Gubarek, šta je za tebe žalost, a šta je radost? Ako si mi došao svješću da je moj sin se vratio s puno natovaranog ratnog plijena i pobjedom, onda je to za mene ezijet i žalost. Ako si došao da mi kažeš da je on poginu na Allahom putu, okrenut prema neprijateljima, onda je kod mene veselje. Pa je kazao, došao sam ti na veselje, ponudio je tu kesu, vidjela je krv i vidjela je da je to ona odjeća s kojom ga je opremila na Allahom put. Pala je Allahu na sveždu, zahvalijevajući riječima Allahu tebi hvala koji si primio moju hediju i koji se uzeo mojega sina za šehida. Znači takve treba da budu i ove generacije, takve treba da budete i vi drage sestre, da znate da je vaša uloga u islamu velika i da ako vi zakažete, zakazao je sigurno islam i zato nemojte misliti da je islam sastavljen od nekakvih, jeli islamskih službenika koji će riješiti stvar islama znaj ima i takvo ubjeđenje i stavi se u takva razmišljanja i u takav stav da si ti ta od koje zavisi boljitak islama. I drugi primjer je primjer sahabinke koja pokaziva primjer ženama do sunnjega dana kako trebaju biti strpljive kada dođu iskušenja i kako trebaju pomagati svojim ljudima u iskušenjima. Naime, Allah Đelešanuhu dok je Ebu Talha bio u borbama dao je da njegov sin umri. Pa njegova žena, znajući da on bio puno privržen i volio svoga sina, dječaka, pa je razmišljala kako da na najbolji način da dao znanja svome mužu, da je Allah Đelešanuhu uzeo svoje pravo koje im je dao. Obavila se je ženaza prije njegovog doleska sve je prošla svojim tokom, Međutim, dolazi Ebu Talha iz džihada i njegova žena ga dočekiva tako sretna, tako namirsana, tako lijepo obučena i provodi sa njim noć u najboljem ambijentu. A zatim, pred sami sabah, kaže mu, o moj mužu, šta misliš? Kada bi tebi neko nešto dao, a zatim, nakon određenog vremena, došao po tu svoju stvar, kako bi se ti ponašao? Pa je kazao, Ona je ko je dao neku stvar po on najveće pravo ima na nju i ne bi se ništa dvoumio vratio bi mu njegovu stvar pa mu ona tihim riječima kazala o dragi moj mužu Allah Đelešanu nam je dao sina a zatim je uzeo sebi to naše dijete Allahova hedije nama Allah je uzeo od nas pa se naljutio je Butalha toliko se naljutio da je počeo da galami na svoju ženu a zatim je nakon toga ošao poslaniku s.a.v. i da vidi šta će uraditi sa njom. Mislio je da je to prevara i da je najbolja nagrada za nju da je pusti i da je se riješi. Međutim, kada je ispričao očitavu priču poslaniku s.a.v. i da vidi poslanik s.a.v. je je pohvalio njegovu ženu i kazao je, zaista je to jer je čvrsta u kontekstu. To je čvrsta žena i žena koja ima puno mudrosti. Zato treba Draga sestra, da znaš da je tvoj zadatak velik, da će na ovome putu biti puno iskušenja, ali valja ustrajati i ovo je vjera, kako kaže poslanik s.a.v. jednom ashabu, kuul amen tu billahi thumme staqim. Reci, vjerujemo Allaha dželešanuhu, a zatim ustraj. Ne možemo se pomir sa činjencama da neko bude sezono dobar. Ne možemo se pomir sa činjencama da čujemo sada kako sestre skidaju zarave. كي ديو مهرمه كاكو برشا بريو براده كاكو سمينع نكا كامنوبي ناشن إلي قولي ستتربة وساوصلبودي تساوه لهذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تصد الليل وملء ظلمتي يمطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار الشارع منجون دومن في الريح تتوجع عميده وتنوح مصابيه تتوجع عميده وتنوح مصابيه وتظل طفله ترعشه حتى الفجر حتى يخبو الاعصار ولا أحد يدري وتملق حتى الفجر حتى يخبو الاعصار ولا يدري في منى الطاف في الشارع يكو من مقروري حراست ظلمة شرفة بيت مهجور يصف الليل وملل النتين طاروا سكون عقب يصرخ فيه العشر شارع من تتوج عمده وتنوح مصابي تتوج عمده وتنوح مصابي سدت الارض رطب الليل وملاذ الظلمة يمطر وسكون رطب يصرخ فيه العصار الشاريون رجون جئتم من كل تتوجع اعمدة وتلوكم مصابي تتوجع آمدة وَتَلُوحُ مصابيح والناس قناعا مصطنع اللون كذوب فودع في اختبأ الفقد المشهوب والناس صنع اللون كذوب خلف وداعتي اختبأ الحقد المشهوه والمجتمع البشري صري رؤى وكبوس والرحمة تبقى لفظا تقرأ في القاروس انتصف الليل وملء ينطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار انتصف الليل وملء الظلمة ينطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار الشارع ما جهر جاول تتوجع آمدة وتلوح مصابير تتوجع عمدتهم وتلوح مصابير